tarda. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Les passes que cada dia recorrem, des que ens llevem fins que anem a dormir, podrien ser perfectament el testimoni d'una vida sense que ni tan sols ens n'adonem. Els dibuixos que cada trepitjada deixem a terra marquen una trajectòria, un recorregut que ens delata i que revela per cada un dels llocs on els nostres ulls han vist, el nostre nas ha olorat i els nostres llavis han assaborit. Un recorregut que, com el temps, és inalterable i una marca que inevitablement quedarà de manera perpètua en un lloc. Si et... cada lloc on haurem estat serà com un atles de la nostra vida, un record de la nostra ment que suposarà un mapa, un currículum del que hem estat i que ens fa ser com som. Un recorregut que avui ens porta fins aquí, fins les vostres ràdios, perquè per cinquè any consecutiu, Ràdio Metropol sigui sent el programa que escolta munt cada ràdio els dimecres al vespre. Guis dimecres 1 d'octubre del 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicacio.cat. Doncs aquí comença, ara i avui dimecres, 1 d'octubre del 2008, el cinquè any en antena de Ràdio Metropol, on un cop més farem tot el possible perquè us sentiu més o menys com a casa. Si per nosaltres fos, vindríem a fer el programa a casa vostra, però com que tot no pot ser, ens conformarem amb que cada setmana ens escolteu i millor encara us ho passeu bé amb nosaltres. Aquesta temporada mantenim una línia similar a l'anterior, però seguirem amb especial atenció els comissis que enfrontaran els Estats Units el representant republicà John McCain i el demòcrata Barack Obama en una situació complexa com és la que estem vivint a nivell econòmic actual i que tot apunta doncs, que el punt d'inflexió seria als Estats Units on hauria sortit don hauria nascut aquesta crisi. Amb un punt de connexió als Estats Units, on farem tot plegat amb un corresponsal, el nostre corresponsal als Estats Units es tracta d'en Roma Rofes, que es troba a Chicago, l'estat d'Illinois, i que des de uints dibuixarà què hi passa per terres americanes. Roma Rofes, molt bona tarda. Hola, molta bona tarda. Catalunyacomunicacio.cat t'ofereix aquest espai. El Romà està a Chicago, a Illinois, concretament a una població del costa de Chicago que es diu Urbana. Per la gent que no s'ho cregui, és això és així, és veritat. Romà, exactament què t'hi ha portat a anar fins a Chicago, fins als Estats Units? Doncs, bé, una miqueta buscar el somni americano, diríem. O sigui, vull... Estic fent treballs per, la... per alguns mitjans, allò intentant... Doncs vendre temes i, i a part doncs, eh, estic intentant no aconseguir una, un tipus, una mena de beca per, per poder estar l'any que ve estudiant aquí mm -hmm. a Ocostòria. Així que ja aprofitant també he tingut la fortuna d'anar a parar just quan hi ha aquests comicis electorals que bé, sembla que siguin un dels més, dels més esperats dels últims temps perquè sembla ser que Barack Obama, el primer candidat afroamericà a la Casa Blanca, podria tenir moltes més opcions de les que podria haver tingut algun altre candidat demòcrata. Doncs sí, i sobretot aquí les han ambició, perquè, eh, per als no ho sàpiguen, Illinois és l'estat on, on ha nascut el Barack Obama, és, a, és el seu estat, i a més té una, té una tradició um, demòcrata doncs bastant... Estan pronunciada I, i això es nota per començar al meu barri, on les, on les cases estan plegades de, de pancartes de suport a, a l'Obama, aquelles pancartes que es posen al jardí, aquelles banderoles clavades, mm -hmm. i bueno, sí que se'n veu alguna de McCain, però vaja, quasi tothom Obama i els seus respectius representants demòcrates. Uh -huh. sí, sí. Així que, com a mínim, pel que tu has vist ara de moment, a tot punta que, com a mínim, en aquest estat d'Illinois és molt pro -Bama. és a dir, que hi haurien bastants números de que sortís a elegir tu en aquell estat. Doncs sí, aquí, en aquest estat sí, el que passa que ja sabeu que, que les eleccions americanes són una miqueta... Mm, no és com aquí a Catalunya, que, per exemple, a Tarragona, si treu un, uh, per dir alguna cosa, 500.000 vots i l'altra entreu treu 200.000, Eh, doncs un tindrà 5 representants i, i l'altre tindrà dos, així, en, en números grossos. Doncs aquí no, aquí si tu treus eh, 400.000 i l'altre té 300.000, doncs el de 400.000 s'emporta tots els representants d'aquest estat. Què vol dir això? No <coughs> vol dir que, que pot ser que, que guanyis un 60% dels vots, però, si els teus vots, si el 40% de l'altre eh, s'emporta als, als estats on hi ha més població, doncs es podria guanyar el, les eleccions encara que perdés el número de vots. Mm -hmm déu nhi I aquí està la cosa. Sí, sí, està clar. A veure, a veure què acaba passant, perquè realment haurem d'esperar fins al novembre per veure què acaba passant. No, doncs de moment els aires bufen a la direcció d'Obama. Eh, sembla que a a cada aparició pública, l'última, la del debat, doncs, va perdent força i serà una imatge doncs, més de, menys de líder enfront a Obama però doncs, al eh, final les matemàtiques són les que compten i, i bueno, sempre hi ha, hi ha gent que sigui quin sigui candidat doncs, vota demòcrata, hi ha gent que sigui quin sigui candidat, n'estanta, doncs que vota, vota republicà. I ja ho veurem d'aquí un parell de mesos, bueno, un, un, mes. Mm, un mes. Un mes, o més mes gairebé clavat. Doncs molt bé, Romà, ens veiem dimecres que ve, que tinguis sort i, i per ser bon profit perquè To deus està a punt de dinar, no? Per allà són, ara passen aquí uns 5 minutets o un de dos quarts de vuit del vespre. Sí, doncs aquí estem a 7 hores menys, o sigui que és la... són dos quarts de dues i sí, una miqueta més i doncs estem aquí acabant de fer el dinar, que, que ja toca. I sí, sí, ens posem... De fet, aquí comencen a dinar a les 12, però nosaltres encara seguim el l'horari espanyol i espanyol barra català, l'horari europeu i, bueno, europeu, no ho sé, perquè a França també fan el mateix, tots els dies estan dinats, però nosaltres aquí seguim els nostres costums i, i fins a alguna les dues, no, no comencen a dinar. Doncs molt bé, doncs escolta'm, que aprofiti i que tinguis un, un molt bon dia, que tot queda tot el dia per endavant. Sí, molt bé, doncs que acabeu de passar vosaltres també aquesta tarda. Molt bé. Vinga, Romà, que vagi bé. Vinga, fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Ràdio Metropol, amb Albert Segura. <fixi> El nostre corresponsal, en Roma Rufas, que cada setmana ens portarà les últimes novetats des de Chicago, des d'Hilinois, des dels Estats Units, sobre aquesta cursa presidencial que tindran com a protagonistes, clars, Barack Obama i també John McCain, amb aquesta secció que, per cert, no hem dit el títol, però es diu Block in the USA. En fi, d'un corresponsal que s'introdueix nou aquesta temporada a una col·laboradora que, bé, és una de les veteranes ja en aquest programa, que és la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Per què canvies la veu quan em saludes? Ah no, perquè tinc aquí al costat, clar acabo de parlar amb el Romà que està a 2.000 km d'aquí i t'ho tinc aquí al costat, què com ha anat molt bé, molt bona tarda, Albert, també. Molt bona tarda, eh? sembla el bacs aquí ja. la l'opardeta. L'estiu molt bé, precisament he estat a USA, mira. Quines, quines coses? No veient el romà, però bé, coneixen una mica el país. Hem anat a una expedició metropolitana, hem anat cap a Nova York, Washington, Boston. Ens hauria agradat pujar fins a Chicago, però era bastant lluny. El romà suposo que ho entendrà. En fi, Norma, eh, què tal? Com, com es presenta aquesta temporada? Suposo que amb la mateixa línia que l'anterior, no? Notícies i notícies i més notícies, no? Doncs sí, en la mateixa línia que l'anterior, però com podeu escoltar amb una cançó diferent de fons, que per cert m'agrada molt, molt, molt bona elecció, Albert. Sí, sí, com si la que s'ha escollit jo, aquí sóc l'únic que no escull cançó, aquí tothom em diu, ja veureu la del Sergi, a veure què en penseu, però bé, ja us ho explicarà ell. En fi, la Norma ha escollit aquesta de Danny in Real Life, una pel·lícula que fa ben poc veu poder veure als cinemes, i per una cançó que segurament molts de vosaltres ja coneixerèu. Al li agradava i diu, bueno, passarem del Young Folks que tenim la setmana o la, la temporada passada, volem dir aquesta nova. Què hi ha, Norma? Bia, explica'm alguna cosa, que no sé, et aquí una mica plantada, no sé... Es fa rar-ho aquí tenir-te tan a prop i no saber què dinsa. No, a veure, el que passa que jo pensava que veníem a parlar d'això, de la nova temporada, i una mica què és el que farem, i no m'he preparat res, sincerament. No, no, és que en principi aquí tots estem igual, eh? aquí cadascú va ficant de la seva, però, però en fi, no sé. No sé si hi ha alguna notícia que ho vulguis comentar així. Sí, bé, primer de tot dir que, que re, que aquesta temporada farem el mateix que la temporada passada en aquesta secció, que és de parlar d'una notícia destacada de la setmana i tractarem temes de, de tot el Vallès en general i també de Montcada en particular, evidentment. I si podem, rejarem d'algun tema d'així nacional, no? També, també, també, perquè en aquesta secció, com dèiem, ja que capudar per tot amena de temes i hem parlat des d'Eurovisió fins a política, cultura i de tot, vaja. Un, un programa que s'està renovant, és a dir, com ja ha canviat temporada, doncs, renovem sintonia, renovem idees, però a la base som els mateixos, no? O sigui, és com si haguéssim fet un paró i tornéssim. Sí, és que és el que hem fet, en veritat, Albert. l'únic que hem fet és canviar sintonia, sí, no, no, i fica una mica d'enginy. De, en fi. En fi que pel moment no tinc cap tema, a veure, hi ha una notícia, el que passa que és de l'altre Vallès. Mira, si ens la pots comentar així ràpid, almenys per dir alguna cosa el primer dia. Sí, hauríem de dir alguna cosa. Uh, vaja, és una notícia que va passar a Cardedeu, que potser n'heu sentit a parlar, i es tracta d'una escola del municipi, que es diu Les Aigües, on uh, s'ha proposat al Consell Escolar, vaja, el mes de juny va arribar un acord perquè les dutxes dels infants fins a quarta primària fossin mixtes, és a dir, que després d'educació física doncs els petits es dutxessin de forma conjunta, tant nens com nenes, i això doncs, ho va aprovar el Consell Escolar sense que els membres de l'AMPA que estan presents en el Consell votessin a favor ni en contra, sinó que es van abstenir, i tot això quan els pares doncs, se van assabentar es va, es va complicar molt la història i finalment s'ha doncs, retirat la mesura. Diu aquell de la tele, s'hi va haver un follon? Doncs s'hi sí, va haver un follon perquè doncs, hi ha molts pares que, tot i que entenen, que es tracta d'una mesura, doncs, a, segons diu l'escola, enfocada per, pel bé dels nens, perquè doncs, es vegin com són i aprenguin a acceptar-se més aviat. També consideren els pares que hi ha nens... Doncs, que potser no estan preparats per això, o que aquesta decisió potser l'haurien de prendre ells i no l'escola, que és, en aquest cas és qui doncs, havia aprovat la proposta sense tenir en compte l'opinió de les famílies. déu nhi tu, Norma, comences fort amb temes així, eh? Molt bé, bueno, bueno, escolta, no, no, és un tema que en principi no ha passat res, no? S'ha tan enrere la decisió del col·legi i ja està, no? No, en principi no ha passat real, el que passa és que doncs, això ha obert un petit debat sobre fins a quin punt hem d'arribar, perquè doncs, es parla de si tot ha de ser mixta, per exemple a les aules, doncs, evidentment hi ha nens i nenes, però fins a quin punt totes les activitats han de ser mixtes, eh, ja que doncs, coses com aquesta potser per una nena de quart, que no sé si tenen 10 anys una cosa així, doncs vés a saber si la nena ja s'està desenvolupant i, i doncs, té vergonya no?, que la puguin veure, i això doncs, els pares... De que potser doncs podia ser que es generessin casos de bullying o que passés qualsevol cosa. Doncs molt bé, amb la Norma Vidal, cada setmana tindrem la notícia destacada de la setmana, sigui a nivell local, sigui a nivell nacional o internacional, suposo que aquest camp també el cobrirà molt en roma rofes dels Estats Units, però en fi, aquí està la Norma Vidal, que vagi bé, fins dimecres que ve. Molt bé, doncs si no em deixes parlar més, me'n vaig. És que ja tenim temps, som molts, molts aquesta temporada i ens hem d'apretar una mica, estem un poc apretaets aquí, o sigui que... Doncs Mario, podries donar-nos més minuts, no? O Lluís, no sé, en fi. Norma, que vagi bé, fins dimecres. Vinga, merci, adéu. Adéu. I aquesta sintonia que esteu sentint de fons és la que a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres 1 d'octubre, és la que donarà peu a sentir cada setmana una secció que portem anys fent, que és la d'ensàrgi Cally, que és la cinematogràf, Sergi Cally. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. m'has canviat el títol, però igual, el re. Sí, igual. Sí, al sí, de què parles tu? De cinema, de cinema. És ja està. De cinema. És igual, de cinema i derivats. I derivats. Escolta'm, aquesta cançó de fons, uh, què és? Explica'ns què és, que no És es digi pop uh -huh. Bueno, no sé com es diu i bueno, l'excusa em sembla que l'única pel·lícula que l'he escoltat era un documental sobre monopatins però m'agrada perquè és així, és així com més d'orilla i et dona un to més, més animat perquè uh -huh. l'any passat anava molt tranquils i després arribar aquí i feia ei, hey, hola, què tal, sí, no. sí, ja, i així com a mínim ja anem bé, vinga! Molt bé, molt bé. Molt, bé, que, molt... com anava vacances? Bé, ha anat molt bé. I tu què tal? Alguna novetat o no? No bé, ha no, Sí, molt bé, perfecte. <laughs> molt bé, molt bé, fantàstic. El Sergi avui mateix em sembla que ja deu estar amb una mà a la porta i l'altra amb una maleta perquè avui se'n va... On te'n va Sergi? Però em vaig a Sitges, ja, ah, no ja, ja me'n vaig. Ara, quan, quan acabi la, la secció, foto el camp. Uh -huh. Aquest any Sitges està dedicat a... Bueno, cada any té un monogràfic, un monogràfic diguéssim, és l'homenatge. Aquest any què està dedicat? A uh, bueno, 2001 i també bueno, de retruc a King Kong, perquè fa uh -huh. 35 anys a King Kong. I després també hi ha, bueno, un interès en recuperar moltes pel·lícules clàssiques del cinema de ciència-ficció, l'unitat de los símios, uh -huh. coses així dels 60-70, està molt bé, però sobretot 2001, que fa 40 anys, i King Kong. Molt bé. Tu la setmana que ve ja suposo que ens portaràs aquí un reportatge ben fet de què és el que hi ha hagut de bo i millor en aquesta, en aquesta bueno, edició la, del Festival de la Sitges. La setmana que ve encara estarem allà, eh? Per això, per això, per això no, no, la setmana que ve connectarem en directe amb Sitges Estarà per parlar ah, tu, ah, estaràs allà pavajant... Sí, sí. Però, per començar, un tastet del que podem veure aquests dies. Què ens recomanes? Bueno, bàsicament, la pel·lícula que arrenca el festival és Mirrors, que aquí s'estrena el nom de uh -huh. que és la nova pel·lícula d'Alexandre Ja. Sí. I això s'estrena aquest divendres, i segurament serà la pel·lícula més bona d'aquest cap de setmana. Uh -huh. I és una pel·lícula de por, que El director va començar amb... com es deia? Alta tensió, sí. que era una història així de truculència, de persecució al mig dels boscs. Després va fer un remake de Les col·lènes tinent ojos, que era una història truculenta en mig del desert, i ara ha fet una cosa una mica més estilística, potser una mica més de producció, truco l'ell i una mica urbanita, no, pel que veig? Sí, es nota una mica més modernillo, yeah. que per això començament feia mala pinta, però he estat mirant més coses i jo crec que, que serà bona. Uh -huh. Molt bé. Jo, molt jo molt aquesta bé. segurament la veuré no demà, sinó divendres al matí, però igualment, bueno, jo crec que aquesta serà una bona pel·lícula. Doncs molt bé. Doncs escolta, envia'ns una salutació des d'allà Quan estiguis, crida allà a ¡Ah, Metropol! Metropol! Des de mig de la sala, allà, tipus internet Però Metropol vale. I Si, aconsegueixo, això... algun, si que aconsegueixo que algun actor o algun director faci un Metropol ja Ostres, noi, no, no, seria, seria fantàstic, eh? Fes-me pensar que m'ho portaré a l'agravador Va, tu porta-te els trastos i agafa-ho ja agafa la bossa, ho fots ja i directament I que pesitges Escolta'm, a, a, molt ràpidament, alguna recomanació per a aquesta setmana? Uh, bàsicament, no gaire Bueno, La Carrera de la muerte, que és un remake de La Carrera de la muerte de l'any 2000. Sí. Això mullarà perquè és una bestiesa sense pretensions, i mm -hmm. ja està. Perquè hi ha la pel·lícula que en teoria és la bona, que és Assassinato Justo, sí. que ens estan venent com l'autèntic eh, duel interpretatiu entre Al Pacino i Robert De Niro. Dir, mm -hmm. Tot allò que no vas veure a Hit, perquè mai es trobaven, saps, realment, no hi havia cap pla que sortissin tots dos. Tot. Ja. Doncs ara ens estan venent així, però realment serà una patata. Mm -hmm. Escriirà una obra mestra i aquesta és un, serà un xurro. Doncs ja veurem què passa. I sí, si m'equivoco, ojalà, mira, una película bona per sumar. Bueno, bueno, mai t'equivocas, no t'acostumes a equivocar-me. No? Home, mai t'equivocas. Home, és veritat, tot tens això va gustos, un, eh? Tu, tu, tu, tu tens un criteri que la gent et segueix. Aquí la gent... Clar, però s'ha de dir a gustos durs. Però a aquesta pel·lícula és bona, jo la vaig veure. Si no... Va, rec, mira, mira, mira que bé. Sí, sí, bueno, també és veritat. En fi, Sergi, que tinguis una bona estada per Sitges, aquí pagada per Radio Metropol, eh? eh? Sí, eh sí, sí. Gràcies. Tu porta el tíquet després. Vale, vale. I res, tu, parlem dimecres que ve i, bueno, eh, estem molt contents de a -te, tenir una temporada més aquí a radio Metropol. Moltes gràcies, igualment. Molt bé. Vinga. A pel·lí Sergi, que vagi que bé. Que la setmana que ve. Adéu. I mentre deixem que en Sergi Calli agafi la porta i se'n vagi cap a Sitges, aquest festival internacional de cinema, que dimecres que ve ens ampliarà, és moment de tornar a saludar una vegada més i un any més en Xavier Segura, el nostre meteoròleg personal, que aquesta setmana torna a nosaltres per portar-nos setmana rere setmana, cada dimecres, la previsió meteorològica. Xavier Segura, molt bona tarda. Molt bona tarda i molt bona tarda. I molt bona tarda a tothom. Sí, senyor. Què, què tal? Com ha l'estiu? Bé, doncs treballant, mirant també el temps molt i, mm -hmm. i bé, seguint aquestes tempestes que hem tingut aquest agost però en general molt bé, molt bé, molt bé Sí que és veritat, també hem estat una mica entretinguts per la zona d'Amèrica, en Roma no us ho he explicat però a la zona d'Amèrica hi ha hagut bastant moviment, bastantes pertorbacions i molta afectació per aquests tornados Sí, sí, no, són uns tornados típics de l'època, però aquest any doncs s'han aparegut bastants i sobretot al, al sud d'Estats Units amb unes potències que cada Unidor do eh, van arribar a forces límits, gairebé 4 o 5 a l'estat mm. de Texas, però al final no no va patar per sort tan fort perquè si recordem lo de Nova Orleans sí, se se'ns sí, sí. se posen els pèls de punta eh? sí, sí, és que sí. el que sí que és veritat és que hem pogut veure imatges en portades de diaris on apareixien bargues enmig d'autopistes i cases enmig de març o sigui que tot una mica així una mica remogut que no, on no li tocava vaja. sí, sí i a més als Estats Units que hi han cases que just en aquelles zones són molt, molt febles i, i clar ens trobem en desgràcies d'aquestes molt bé Bueno, i aquests dies que ens esperen, suposo que, A veure, primer de tot suposo que aquesta setmana, perdó, aquest any, ens tornés un altre cop a portar la previsió meteorològica una mica en la línia de l'any passat, oi? I tant, i tant, no? Aviam, esperem que faci la, la, bueno, el que ha de fer per cada època, la temperatura uh -huh. i la, les precipitacions de cada època, i aviam, doncs, a, a gaudir-ho i espero que vosaltres també ho desfruteu amb mi. Sí, sí, ah, recordem també que aquesta secció està esponsoritzada CursosDeNàutica.cat patrocina aquest espai Que doncs, aquest any continua sent el nostre sponsor, el nostre patrocinador oficial de l'espai doncs, del mar en aquest mm -hmm. cas, de, de, de la mateixa secció Molt bé, i escolta'm ah, molt a curt termini, què ens esperen aquests dies? Sol, calor, hem d'agafar jaqueta Doncs una mica de tot, que és el que té la tardor i també la primavera, en aquest cas la tardor Sí, sí I bé, ah, ara sembla que ve una davallada que, bé ens farà treure més que un jersei de l'armari, sembla, Dona. perquè tindrem mínimes que es poden apropar als 7 graus aquí al Vallès, mm -hmm. i doncs, els matins doncs, baixaran bastant les temperatures l'únic, que si mirarem a llarg termini sembla que a partir de dilluns tornaran a pujar les temperatures és a dir, època de refredats no us aparteu el jersei de la mà, però tampoc us el deixeu molt posar perquè podeu arribar a passar calor mm -hmm. i aprofitant la vinentesa eh, l'estat del mar, molt ràpidament per aquest cap de setmana, es preveu mogut o què? Aviam, en principi no, o sigui, en general tindrem marejol o fins i tot calma en, en molts moments, pel ben, pel ben variable que farà. Però amb aquesta entrada nord pot ser que el mar es mogui una mica, sobretot a l'Empordà i al delta de l'Ebre. Uh -huh. Però vaja, no s'espera un cap de setmana precisament molt mogut en aquest sentit eh, del mar. L'únic que sí que s'esperarien algunes precipitacions cap al nord i nord-est, però pel que fa al mar no. Eh? No, no es preveu un, una situació dolenta per navegar. Uh -huh. Fantàstic. Doncs molt bé, Xavier, uh, ens veiem la setmana que ve, dimecres, i bé, esperem que, que tu passis bé aquesta temporada també nosaltres aquí al costat. També que el dia que el Xavier comença a treballar a dintre d'un gabinet de premsa d'un departament meteorològic. Sí, sí, que... no, se'm han mesclat les dues coses que a m'agraden més i, i mira, amb molt de gust perquè podré reflectir aquí coneixements de més que experimentaré a partir d'ara. Uh -huh. També cal dir que a la nostra web www.radimetropol.tk a la secció dedicada al Xavier Segura també podré veure la previsió meteorològica per als propers dies, així que ja us sabeu qui vulgui també consultar la pàgina web, allà la té I tant, qui no està informat és perquè no vol eh? Això mateix Doncs molt bé Xavier, ens veiem demà que bé. Molt bé Albert, vinga, doncs vinga. que vagi bé Fins demà i gràcies, adéu, bona tarda Fins aquí el primer Ràdio Metropol d'aquesta temporada, la cinquena que estem en antena a les zones de Montcada Ràdio i que, com podeu veure, encara ens queda molt de gas amb una nova corresponsalia fins i tot als Estats Units, que havia a ser tot un luxe per a un programa d'aquestes característiques. Aquest any també hem redissenyat la nostra pàgina web, www.radiometropol.tk, on hi podreu trobar tota la informació de qui som, què fem en aquest món, i també heu gaudit d'alguns extres com ara vídeos i escoltar i veure els videoclips de les cançons que sonen en el nostre programa. Ja ho sabeu, tot això a www.radiometropol.tk. I per començar la temporada i intentar donar un tom en aquest món que darrerament sembla que s'enfonsa, la nostra proposta d'aquesta setmana ens arriba de la mà del grup Coldplay i amb un tema que pretén, doncs, precisament això, arreglar les coses. Es titula Ficció. I si tot va bé, ens veiem dimecres que ve. Que tingueu una molt bona nit. When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired But you can't sleep Stuck in rivers And the tears come streaming Down your face When you lose something You can't replace When you laugh so goes to waste Could it be worse? Lights were Catalunya